tens a la sobre un arco e as palabras nas coplas ataquarden na palma da man volbense homenaxe e pedra do raio e arca de Noé multiplican os peixes te os significados celebran casamentos se scintilan reclaman compañeiras para o canto soben río arriba polos vasos sanguíneos e aínda as barren nas penas pero reteñen cantan este ano de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 Son Estamos baixando música de mulleres ferreñas onde declama precisamente Alba Cid. Eh, esta peza sirve nos para poder recibir, pois, eh, moi amablemente, non? Como sempre, a nosa correspondente, vamos a falar con Fernanda Fallananeira. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Gilio. Boa tarde, Hernando. Boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Fíamoste esperar un bocadiño pero porque tiñamos unha, unha eminencia ali falándonos de do coronavirus e outras de outras cousas, eh para aprendendo un chisquiño máis de de desta de podremia que temos aí en CIM, en Riba. Pois todas as intervencións que te son moi interesantes, claro. Eh, bueno, como a túa, claro, claro, digo que sí, que todo, que, que... Sí el coronavirus, no, aunque no nos guste, pues también hay que... Hay, hay que, que hablar del él, de vez Hay que hablar de él, exactamente. Aunque no nos guste virus, pues sí. eso. Bueno, a xeniva aí gustar esa bodremia, perdón algo, algo algo nos informa, non? Informounes pois, pues, pues eso, púsenos claro sobre cousas interesantísimas como por exemplo que hai que ter moitísimo cuidado coas informacións e as información, y las fontes de, de propiamente info, da información, fontes a, a, que sempre de dignas. Que non se fia, non no hai que fiarse de cualquier no. noticia, é un difícil, verdad? Pois pues saber saber para nos discriminar, que que Informacións poden ser eh, verídicas Ou cales son alarmistas cal... pero, É moi difícil Pero xa, sí. xa nos de un toque Dicindo, oi, por internet Os, os, os investigadores no. Dicimos poucas cousas Exatamente eh, Bueno, temos aquí en Becerrea Teño un, un ex-aluno Que é Hugo Pérez Freixo hmm. Que está no pues, Traballando no, no COVID No Servicio de Santiago No Choac Eh Bueno, tamén está moi, unha eminencia tamén está no, no, no tema, tamén escribiu algo no, no xornal esta semana, eh, sobre todo tranquilizando, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. Que penso que, que, que temos que, que intentar poster pues, cuidado, pero eh, sí, claro. inten, intentar seguir, non? Claro, claro. claro, claro. Tampouco non poñerta chorar nin andar de rodillas por a rúa, tens que vivir, pero cun xeitinho. Si, sí. claro pois pues si. Sí. Bueno, que está desde mmm, de pelella, lo leitoras. <risa> ya ya sabídes que si, sí, non? Sí. Sí. Toda a semana eh. tivemos, bueno, todos os xornais de, de referencia aquí de da provincia de Galicia. Moi ben, moi ben, moi ben. Facedes ben, facedes ben. Que, que eh, eh, os rapaces merece no, e a, a zona tamén tamén. Pero é que ten que ser así, porque é o que vos decía ora falábamos de Hugo Perefeixo que está no Swak en, en liña primeira de investigación e bueno, investigación nación, non, sobre como combatir o Covid. E eh, precisamente agora vouvos falar tamén de douss alumnos mm. eh, noviños que, que, pois, que, que ficaron aquí, que es mm. conseguiron abrirse eh, pois un futuro na na comarca, non? Mm. Son dúas vidas paralelas. Eh, cada un vive, é moi curioso porque estaba así, cada un vive nun extremo do Concello teño a Borja Reimondes no extremo sur no sur de Becerrea, en Arón eh, e despois está Félix, na parte norte en Fonchave ah. e os dous, pois, eh, están eh, rexentando ou comercializando un queixo de do tradicional daquí da zona sí, señor. E, curiosamente, os dous mm, un pouco por iniciativa ou coaxuda das súas dúas máis, uh -huh. que é Pilar en Arón, a mái de Borja, de Goña, en Fonchave, sí. que xa leva máis tempo, a nai de, de Félix, non? Uh -huh. Entón, é moi curioso porque as dúas queixerías, que son as únicas, creo que aí no Concello de Becerrea, penso que non me equivoco, pois son complemento as sendas explotacións que teñen. A de Fonchave, que é así bastante coñecida aquí, é unha explotación de, de gandeiría de carne, Sí. ros non e o que fan é pois este, este leite é pois é un complemento para darlle un valor engadido que xería a explotación cárnica e pola parte súa eh, borja ten a queixería que é un complemento on que que vivir deso non sí. da explotación que teñen os seus pais en narón que é de leite. Uh -huh. eh, entón bueno pois o, o que vos comentaba eh, son moi similares. A queixería de Fonchave ten fai un queixo que ten denominación de origen do cebreiro eh, Que a diferencia, e despues tamén fai unha marca distinta Que sería unha receta máis tradicional aquí Que non ten a denominación de origen uh -huh. O xa que se podes escoller, non? Sí. A diferencia, pois, comenta en que o queixo do cebreiro Faixe con leite pasteurizada E o outro, pois, con leite cruda Que é o que é así moi típico Na zona precisamente das Nogais Limitando co Cebreiro sí. Porque Begoña, naide de Borja sí. E aquí non é na zona onde está Non é tan típico facer este queixo Pero Anai de Borja si que era das Nogais E quixo recuperar a, a a receta da súa Anai da. e, e un pouco para axudar A seu fillo que é o que está vendendo E comercializando pois estes queixos tradicionais de aquí, que son destes queixos brandos, mm. eh, pois, sabe, deste tipo cebreiro, non? O... Sí, sí, sí. sí. Eh, pois mira, para que deixades a producción, eh, temos que eh, Fonchave Félix están facendo na queixería Begoña 15 e 20 queixos o día, e ja, mm. bueno, eh, este como se di pois, eh, Borja, que sería queixería estebo, chámase, é eh, porque todo está todo regulado e tal. Dice que poderías facer eh, uns 20, cada un de medio kilo, non sí. osa que sería unha produción similar. E uh -huh. de 40 vacas que teñen de leite, pois pues, agora están dedicando un 10% da produción de leite a facer o queixo, o queixo fresco, non? E uh e -huh. bueno, Borja estudiou xa eh, vai polo terceiro ciclo de FP, todos relacionados con estudiou dos en e agora está facendo unha aquí en Pena do Pico, en Becerreá uh -huh. todos relacionados co, co rural e uh -huh. el querexe quedar aquí claro. eh e si sí, antes que, que teño aquí un par de cousas unha cousa diferente que lle fai o queixo aquí en eh, estos, eh, a canxería Estevo sí. que lle, fai un queixo con mel o sea, uh -huh. a receita é, é mezclan yogur de forma artesanal tamén uh -huh. mezclan, sería como un requeixo ¿no? Sabes? Que, sí. que como mezclan yogur con leite, deixan reposar e despois posen gaden O bueno, mel. cando oh. amásano despois de forma manual, uh -huh. pero cando ten así a textura, pois pues, un pouco uniforme, botan mel Y bueno, tamén están probando a botarlle caramelo, o chocolate, y, y recomendan así unha cuestión así alimentaria de desayunalo, non de que les ofan unha tosta de pan co ah. queixo, pero non ficas picadas. Ajá, pues como como un acompañamento perfecto o, o produto seco con, con, sí. con ese mel Eh, pues eu conxoso. Claro, eu paso moito por diante da de Fonchavi, moito por, por diante da queisería, paso moito. Aja. Está leva máis tempo, mando, verdad? Eu sí, te esta... demandei outro día Roberto que veo aí de un compañeiro meu, amigo meu, que me ve a axudar, bueno, estivo aquí traqueando para borrais. Uh -huh. Eh, como volvía por esa zona e parou e comprou queixos dixo que estaban boísimos sí. además aquí tamén están así un pouco teñen algún algo máis curado sí, sí, sí. sempre deixo o gando elí, vaya, o gando que teñen veixo ele por los prados Uy, sí, amiga, que explotación que bon sitio teñen teñen muy bon sitio e aparte de iso que cando Ves de lugo que ves da autovía de Neira de Rei, pois pasas por diante, e ali hai o cruce que ben podes tirar peluxas, ou ben podes tirar para Becerrea. Uh -huh. E entón, sei da frente, ei, eu contei nun día, me parece que foron 45 ou 50 vacas. Fíjate, pois, colo menos, ande Teriel, iso que teñen son sí. terreiros, non? Son baixatos. Si, sí. Sí, os, a macrogranjas que din esos sí, políticos sí. que priñas como que, que teñen letras moi moi parecidas, ese ¿no? sí. sí. Armando, Armando es distingue. Claro, porque te diferencia, ¿no? Aquí onde, onde coñecemos as vacas polo nome, non os gandeiros que, que eh, en a macrogranjas que llevan VIP ou alinceran. Algún político, algún político que pertence a algún partido que tenga letras repetidas. Si. Sí. <risa> bueno, eu quero decir nada máis. No, ¿no? eh, eh, existe, pero existe, existe ese partido, vale? Sí. Eh, Tiñan que verlo ele, que mirara como estaban sí, as oh. A ver se si o cheiro das vacas lle ben, bueno. No, bueno. No, si, sí, hombre. <risos> e o que o partido empezará por P <risos> é, é unha letra repetida non me acordo que letra partida, é unha letra repetida no? de partido <risos> e, e, e oi, pois pues mira, que ahora que temos aquí fixate vos o importante estes dous rapaces estudiaron os dous o bacharelato non o íes de desarrear uh -huh. entón a importancia que ten que se, porque mira, o objetivo de Borxa xa o dices sempre que lo que quere é quedarse poder vivir aquí Claro. Xa Que marchou fora a estudar e tal e ou ilusión del eh, claro, dice que claro, para poñer en marcha pois os proxectos que a veces que fan falta cartos mm. e que gracias que ten axuda, non aí Anaiko que, que, que se puxo claro. tamén a votar unha mão, pero a importancia entre anos, esa idade de bacharelato, que 16, 17, 18, de que os pequenos que pues, eh, crean raíces aquí, porque o final é unha dela de mm que moi moi clave, non? E uh -huh. vemos como pois pues, tanto Borja como como Felis. Si. Sí. Pois que arraigan, arraigan arraigaron, arraigaron sí. e que buscaron un, un pois é su un medio de vida claro claro pois é, ah, e, a, a, e si axuda, ah, se ayuda esa esa ayuda tan tan especial que a dos pais, eu de xente coñecido ou amigos que que li uh -huh. poden botar unha man a verdade é que arraigar precisamente no rural eh, tendo un porxectos eh, que, que poden ser salientables e eh, er, pois é importantísimo oh. Pois aquí, eh... as máis, as máis eh, os pais van facer todo por pobre e tanta claro, sí. sempre que poñen de diante que nos estivemos agora poisis pues, a ver tamén un programa de radio que veo vagar que é unha asociación a asociación galega parte da comunicación para o cambio social uh -huh. eh, Po pues, produciu este programa que fixemos aquí o martes no ire e se interviron as máis ¿no? uh -huh. e un pouco así como cando lle pregunta unha máis Ese é o seu fillo se ten que ir. Eh, estudar fora o bacharelato porque non po porque aquí non tería logo a opción para estudiar os estudios que sí. que tan já pues, marcharía con ela. Entonces ¿Ah? no, dice, mm. claro, y hai máis un caso curioso, o sea que familias de Cervantes mm -hmm. que se están vindo a vivir a Becerreá por verse cosquillos, porque claro, sí, aunque ¿eh? son da zona, claro, de Cervantes hai un problema engadido que, que Estamos agora que están da... claro que haber ruído, pois pues, sale todo, non? Uh -huh. A veces non te das conta porque son poucos, pero non teñen medio de transporte para vir aquí a Becerreá. Claro, porque xa ina aldeas non hai transporte escolar e non hai non hai transporte que, que unan ao ¿no? ¿non? Claro, no, no, no, transporte nada. Claro, aínda. Non caray. hai. Pues os... eu veño entre aquí todos os días. Uh -huh. Ellos os volves a buscar, claro, que ao final é... Entón trasladanse no? precisamente pa aí. Sí, ou sí. se traslada a toda a familia, porque claro, hai claro. que optar por que quizás se veña solo o rapaz ou a rapaza, pero é que son moi novos. Claro, claro, non... Entón, jo, que ves que, claro, ves que cando empezas a ver casos particulares, sí. é verdade que ningún ningún problema, é moi numeroso, non? Pero claro, cada unca a súa particularidade e que ao final ves que, que, que a desigualdade pois pues, que se sigue... Sufrindo en un hombre, montón de... de é, moito, é moito máis no rural, de... lóxicamente. Sí, Estoy... entonces... ah, que unha cousa, antes de que se me esqueza, que dixe que hai unha radio, que tendes unha radio, <risas> que non sei se é local ou é municipal ou... ou, ou por, por... É galega, hein? Eh? Bueno, pois, a ver se si lle, si lle transmites a, a nosa idea de que remitan o programa sempre en Galicia ou o programa Galegos Novaes. Eh, pola, ah, eh, na emisora de Radio Ancares. Claro. Ah, pois sí, sí, sí que, que me en eh, Becerrea e agora o vimos, porque precisamente contratamos para ver se si nos podían emitir este este programa que, que grabamos outro día, e parece mm -hmm. que quedaron en que sí. Eh, pois si sí, lles comentaren o... porque porque a mellor eh, teñen espacio suficiente que non pode ser, non, non temos por que eh, obrígalos a facelo nunha, nun momento determinado, pero nos falamos desa xo, de esa zona, falamos como temos moitísimos uh, socios que son de esa zona tamén, eh, sí, e posiblemente eh. moitas familias que están aquí teñen aí tamén familia e pódilles interesar escoitarnos as nosas sí. eh <ríe> as nosas charlas, as nosas <ríe> eh, non sei, inqué danzas, danzas eh, pareceme unha idea boísima, ademais non só é a zona, porque tamén cando fala despois desas outras comarcas que son de Galicia, pois claro. tamén son interesantes para nós. É informativo pero, nada máis, o sea que todas próximas se decitou todo mundo pois aquí non é Eh, pois pues, comenta, yo comenta, sí. eh, que quería... parece moi boa idea, Xulio, vou, sí. comentar. Vale. Pois pues, ah... tanto podía ser como sempre en Galicia ou Galegos no Baix. O sempre Galicia xa nos, xa nos remiten Mañán de 12 a, a 2 en, en Radio Roncudo. Sí. Por lo tanto, por lo tanto, agora vale. buscamos tamén o, Pre... o galegos, Ga no vais. galegos no Baix. Galegos no Baix. Vale, vale, pois pues, moi ben. Sí. Bueno, sí. Que que che gareceseuste algo cousa máis? eu eh, pois... no, eh, que eu, eu comentar a ela que se nos queda así que sí, nos, nos, nos queda pero... uns minutos, nos queda minutos que el Ian pois sí. non sei se verán eh, intentarán facer algun outra cousa máis sobre o porco celta. Ah, pois non teño noticia. Porque eu pasei un día para en elio observalo agando eh, é eh, facer unhas fotos e eh, ir polo, polo seu pra donde tan elas. Paisaxístico, non? Sí, paisa onde tan elas tan mal, onde tan as vacas tan mal. Sí. Pois, eran porcos de alta, de anyway, eh, week, pero varios, eh, non non aqueles diz 2 ou 3 para matanza particular, non, non. En vin un. Antes da explotación, porque aí hai unha familia claro. e que non hai, creo que tan só Pois que se chama Fonchave o sitio Pero... Só sí, hai sí. unha casa que é a explotación que de Begoña E, bueno, sobre todo, coñezo a Begoña A Nai e sí. a Félix o fillo E o pai tamén, tamén Pero, bueno, o rapaz de moitísimo por, por aquí, ademais eh, pois, eh, o, o, o chaval que se chama... Félix, Félix. Félix sí. vale. Leva, leva a furgoneta Do queixo Fonchave Sí. Seguro que algunha vez te ou se si pasas de diante a vez eh, Por certo, que se vas para que eles teñen aí, aunque sea domingo ou que sea outro día, digo ya Roberto, párate era domingo, que se sí. van a vender o queixo que teñen aí ah, pues. o fillo reparte pero vamos, que ali como venden xo queixo se para, se, tamén se invitan a un café Así que, Así que... Fa, muy, mira, muy fa, fa, fago ma, ma, como dicen por el idioma coñecer. <ríe> moi ben, moi ben. Vais máis cousas, uh, bueno, que ainda nos quedan e... outro minutitiños. Como et? mira, pois pues, eh, eu que se queredes unha visita sí. o Castro de de Várate, que teño que buscar yo o nome, hombre, que o teño ti. O Castro donde está Oliver Laxe al Inbilela. Eh, a ver, agora que outros papeleis que vos quería decir que, bueno, non sen si sabedes que excavaron un castro e sí. que se chama de teso da armida, e entón que van a continuar casas excavacións no futuro. Neste momento pues, teñen sete viviendas descubertas de, de duas centas que debía de haber, non? E, e entón, pois, que, como estiven con alumnos, pois nos enseñaron a todos os centros da zona, levaron os pequenos a ver aquelo, e fixeron unhas provas e todo o rollo, e pois pudemos ver o Castro. E si entón, oh. eh, teñen os muros de viviendas castrexas máis altas de Galicia que se conservan, ah, de hola. hasta cinco metros. Pero o arqueólogo que os destapou, que se chama Francisco López, de Terra de Arqueos e Asociación, di que incluso as pañazas tiñan outros cinco metros de teito. Carai, o que dez jodín. metros de, de vivienda que solían ter dúas plantas que tamén se conserva esa repisa onde se apoiaba a segunda planta. Non Carai. E aquí este teso pues, que era asociado a miñas de, a, a unha mina de ouro como outras 160 explotacións de ouro que había no río Navia na no época dos romanos non? Uh -huh. pois, que, pois eso, que podía ter hasta dúas eh, casas. Sí, sí. Y, y, y bueno, que, que está moi próximo e moi preto do coñecido Castro de Santa María Que está precioso y que, y que bueno, que este, pois, pues, que penso que xa se pode visitar Porque xa hai, o que vos digo, sete viviendas descubertas excavadas E que van a continuar, pois, pues, esas excavacións Así que outro sitio para ir visitar Na casa, xunta casa de Oliver Lache, en Vilela O Castro de Teso da Hermida Teso dermida. Queda apuntado, queda anotado, a ver se si esta podremia desaparece e nos dan permiso para poder achegarnos a Galicia, a achegarnos que temos compromisos máis que <ríe> efectivos para poder intentar achegar. Bueno, está desapuntando, Julio. Bueno, a costa da morte, a, a, a, a Mariña Luguesa, a Sancares, bueno. o San Cares, o Febreiro, bueno, a verdade é que temos apunt... non é que tiñamos apuntado, é que debemos por facelo. Pues mira, entonces pues aquí vos pues, estamos esperando, vale. De verdade que te agradecemos muitísimo. Sentimos que, que bueno, pues a, a esa tardanza de comunicar no, contigo. No nada, que uno nin iste nada, estou aquí entritida na casa, eh. Vale. E... Pois pues... si eso, si xa toda, eu teño o meu rollo preparado e aquí estou facendo bricolaxe, como sabe nonte. Moi. Moi. Moi. Moi. moi, Moitísimas grazas eh, a, mm, cuidarse moito que o frío tamén a, a tamén apreta. A, apreta por aí, non? Pero movéndose non fai frío. Eu yeah. non teño o frío. Xa che unha vinci hora traballando na casa non hai... Non vale, mesmo. pues alegremos sí, pues moitísimo, agradecemosche moitísimo a túa pues bella, crónica bella. semanal eh, que teñes unha feliz semana. Un abrazo para todos os ouvintes e para vos mesmos. Moitas grazas, gracias, Fernanda. Fernanda. Vamos Salve, a despedir tal. a Fernanda con música e de seguida lle dicimos adiós ay, a todos os nosos ouvintes, non? Si, señor. Una, Na tua cara nazo sol Na tua cara nazo sol Na tua garganta a lúa Anda e olé Na tua garganta a lúa A primeira foi aló A primeira foi aló De con esta fagotúas Anda e olé De con e con esta fagotúas As ervas, volvense flores As ervas, volvense flores Ponde pisa de las nubas Anda e olé Ponde pisa de las nubas a segunda outra despois da segunda outra de con estafago 3 banda ole Bueno, queridos ointes, con esta peza de música de Xavier Díaz despedímonos ata o vindeiro sábado. Que teña unha feliz semana, eh, boltedes, que boltedes a conectar como nosotros aquí no 104.6 da FM Radio Cornella, continúa a emisión. Hasta el fin semana Muy bien, amigas y amigos Que anoite se hizo vosos descanso Arrúa vos, a liberdade Y a sábado que ven Ve con esta pago cuatro. Anda y olé Ve con esta pago catro De la no bailaré dos teus zapatos anda e olé no bico dos teus zapatos vou empezar a contar vou empezar a contar un dúa estres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 a apartarme de vós a apartarme de vós e cousa que moi tosito manda e olé e cousa que moi tosito vou empezar a contare vou empezar a contare unha dúas tres e catro unha dúas tres tanto me gusta bailar eh, tanto me gusta bailar